نمر رجالنا ناعي حياتي اقمار لامنهار الغداتي فزالوا ثباتي وصاروا بنا تشيد الحياتي وصاروا بنا الحمد لله رب Allah subhanahu wa ta'ala je Kur'an i Kerim objavio u poslaniku s.a.v. kroz 23 godine. Svaka osoba koja čitali Kur'an i Kerim mora da pozna određene nauke vezane za Kur'an i Kerim. Mora da pozna gdje su ajeti obljavljeni. Da li su oni obljavljeni u Mekki ili su obljavljeni u Medijini. Ako je sur obljavljena u Mekki, onda moramo znati da Allah subhanahu wa ta'ala kroz tu suru vodi dijalog sa kurešijama koje su se nalazile u Mekki i navodi određene šubhe koje su oni imali i odgovara na njih kroz Kuran i Kerim. Ako je sura objavno u Medijini, onda Allah subhanahu wa ta'ala vodi dijalog sa židovima i sa monaficima koji su bili u Medini za vreme poslanika sallallahu alaihi wa sallame, navodi njihove šubhe i odgovara na iste. Danas ćemo, inša Allah, praktično pokazati kako Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kuran Kerim navodi šubhe nevijednika, svejedno bili oni Kurešije ili Židovi ili onaficu Medini, te odgovara na iste. Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kuran Kerim, kao što kaže naša ulema Tefsira, ima pravilo, a to je da navede šubhu nevjednika u Kuran Kerimu, te odgovori na istu. Ako odgovori na istu tu šubhu koju Allah subhanahu wa ta'ala naveo u Kuran i Kerimu, to znači da je ta šubha neistinita. I da je to što, taj govor koji su nevjednici nadali, da je nije istinit. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio na njega. Ako Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an i Kerim prenese govor nevjednika i zatim ne, ne odgovori na njega, to je dokaz da je taj govor istina. Praktično ćemo pokazati kako to uh, izgleda. U suri al-Bekare, Allah subhanahu wa ta'ala u 113. ajto kaže وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ ala شَيْءٍ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Јевреји говоре кштана нису на правом путу. Кштана говори Јевреји нису на правом путу. А они читају књигу. Када је навео овај говор кштана јидава Аллах субханаху тааלה у овој усури бекаре Niti su Krišćani na pravom putu, niti su Židovi na pravom putu. Znači bilo koji govor koji Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu navede i ne odgovori na njega, taj govor je istina. Imamo drugi primjer na istoj stranici gdje Allah subhanahu wa ta'ala navodi govor uh, Židova i Krišćana koji kažu وَقَالُوا تَحَدَ Allahu وَرَدَ I rekoše oni Allah je sebi uzeo dijete. Kada je ovaj govor Allah subhanahu wa ta'ala kada subhane Subhaneh, neka je uzvišen on. Što je odgovor na, na tu sumnju koju su naveli na taj njihov govor, na tu optužbu eh, prema Allahu subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete. Znači Allah subhanahu wa ta'ala u 116. ajetu navodi govor nevjednika i zatim odgovara na njega. U surinu na amna istu optužbu Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 101. ajetu Bedi'u samavati ul-ardu. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Enna je kunu lehu vladun. Velem taku lehu sahibe. Kako da ima dijete, a nema žene. Še, a on je sve stvorio. Allah subhanahu wa ta'ala pokušava da onim ljudima koji su razumom obdareni dostavi ovu istinu i kaže im kako neko može imati dijete, a nema žene. To nije logično. Za Još jedan primer ćemo utiti primad iz sure Al-Araf. Da Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi govor nevjernika koji kažu: "Vo iza fa'lu fahisha qalu wajadna 'aleha aba'ana wallahu amarna biha." Odavase ti osmu ajetu sure Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala nam namodi, da su nevjernici govorili kada bi učinili neko ružno djelo. Kaže Allah kada učine neko ružno djelo kažu, na tome smo zatekli svoje prege. Wallahu emara nabiha, a Allah nam je to naredio. Znači, za dokaz za to ružno dijelo koje oni rade, navode dvije stvari. Prva stvar koju su naveli jeste da su na tom dijelu zatekli svoje prege. Drugo, drugi dokaz jeste da su rekli da, je, da im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio to ružno dijelo. Allah subhanahu wa taala odgovara na drugi dio, na njihov drugi dokaz, a ne odgovara na prvi. Što je dokaz da je prvi dio ili prvi dokaz koji su naveli istina, a drugi nije. Znači njihov govor da su na tom zatekli svoje prijeke je istina. I zato Allah subhanahu wa taala nije na njega odgovorio. Ali odgovore na drugi dio. Kad su rekli da im je Allah subhanahu wa taala naredio ružno dijelo, Allah je odgovorio riječima: "Kul inna Allaha la ya'muru bil Reci: "Allah ne nalaže ružna djela." što je znači, odgovor na njihov drugi dokaz koji su oni naveli za to svoje ružno dijelo. Allah Subhanahu wa ta'ala ne narrađuje ružna dijela izbog to je neistina i Allah odgovorio na drugi dio ajeta koji su oni naveli kao svoj dokaz. Ali prvi dio da su oni na, na toj zabludi zatekli svoje preke, Allah Subhanahu wa ta'ala nije odgovorio, što znači da je to istina, da su oni zatekli svoje očeve kako rade to ružno dijelo, ali to nije opravdanje čovjeku da nastavi da živi u zabrudi i neistini. Također imamo primjer u suri Kehf, gdje naši učenjaci namode primjer da Allah subhanahu wa ta'ala uh, nam govor o ashabi Kehf, kada su govore koliko ih je bilo, kada su ljudi raspravljaju koliko je bilo, pa kažu, se je koluna thalatetun, rabijuhum kelbuhum. Rekoše neki, bilo je trojica, a četvrti mi je bio pas. Ujekuna kamsetun, sadisuhum kelbuhum. I rekoše bilo je pet, a šest nije bilo pas. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Raj'men bil-ghaibi", nagađajući. Oni samo nagađaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže: "Wa ja'uluna sab'atan wa thaminhum kalbuhum". I rekoše sedam Moj gospodar zna njihov broj. Ali Allah subhanahu wa ta ta'ala nije odgovorio na ovaj treći govor da ih je bilo sedam i da je osmi bio pas, da je taj govor na I kaže odjeđeni mu feseri da je to dokaz da je njih bilo sedam i da ne bio osmi bio e, njihov e, pas. Znači kada čitamo Kur'anul Kerim moramo uvijek imati na umu da Allah subhanahu wa ta ta'ala kroz Kur'anul Kerim navodi odveđene govore nevjernika. Odgovara na te govore, na jedan od načina, ako Allah subhanahu wa ta'ala odgovore taj govor, to znači da taj govor nije istina. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala navede u Kulani Kerimu i prešuti, ne odgovori na njega, to znači da je taj govor istina. I zato smo navijeli primjer u suri Bekare, navodi smo primjer u suri Al-Araf, gdje Allah subhanahu wa ta'ala navodi govor nevjednika, gdje je govor, dio, dio govora istina drugi dio nije istina gdje odgovara Allah subhanahu wa na onaj dio koji nije istina a na onaj dio koji istina ostavlja kakav jeste jer je on u stvarnosti e, takav i, i bio u suri Al-Majde Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi govor židova i hršćana koji za sebe kažu da su Allahovi sinovi i njegovi miljenici Allahova djeca i njegovi miljenici kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa qalati jehudu وَنْنَسَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَحِبَّاءُ I židovi i krištani rekoše Mi smo Allahova djeca I mi smo njegovi minjanici Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Posle ovog njihova govora Koji je laž, koji nije istina Kaže Recite onda Objasnite nam Zašto vas Allah kažnja vas Bog grijeha vaših Bel entum bešerun mimmen khalaq A vi Samo ljudi kao i ostali ljudi. Znači, Allah subhanu wa ta'ala navodi govor nevjednika i odgovara na njega. Bitno je da insan iz ovakvih ajeta uzme povuku. Da zna da se ovi ajeti ne odnose samo na židovi kršćane. Da su, da su ti ajete odnosi na sve ljude koji budu govorili iste riječi koje govore i židovi kršćani. Da nas ima mnogo ljudi koji se ponašaju kao što se ponašaju i židovi kršćani. I misle da su oni Allahove miljenici a strah nas je da nasovnim danom dođu i da zateknu nešto što nisu očekivali kao što Allah kaže u suri bel bada lahu min Allah ma lam yakunu je yahtasibun kod Allaha im se su našli zatekli ono što nisu očekivali molim Allah subhanahu wa taala da nam se smiluje da nam podari svoju milost i da nam da nas sa svojom milošću uvede u cennet, jer naša djela zato nisu dovolna. Subhane kelam, hamdik, ashvedu en la ilaha illa anta, astagfiru ke, uatubu velik. تمت المنادي وقوموا جميعا لنيل المراد تمت البلاد اجيب المنادي وقوموا جميعا لنيل المراد وقولوا جهرا ملكنا القرار المجد هيا بودل حلال لملك الدنيا وحل القيود واحيا الوجود وخل الحسد بعيدا قصيا تامر جانا فحرتم حالا على وطن جبالا جبالا ودمتم رقيا وها هو يراني